Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Цей день стане останнім у житті Тяньміна, і він хотів запам'ятати його завдяки чомусь особливому, але не судилося. Прокинувшись, як завжди о сьомій ранку, він побачив, як сонячні промені гуляють звичним квадратом на протилежній стіні. Погода за вікном теж була звичною – ні холодно, ні жарко. Сіро-синім небом, як і зазвичай пливли хмари. За вікном. Дуб звично скрипів гілками без жодного символічного листочка. Сніданок теж не вирізнявся різноманіттям з-поміж попередніх. Цей день, як і минулі 28 років, 11 місяців і 6 днів, насправді не містив у собі нічого особливого. Як і старий лі, Тяньмін не розповів своїй родині про евтаназію. Він хотів залишити листа батькові, але не знайшов потрібних слів і зрештою здався. Рівно десяті, як і домовлялися, Тяньмін увійшов до кімнати для евтаназії, так само спокійно, немов прямував на щоденний медичний огляд. Він виявився четвертою людиною в місті, яка вирішила добровільно піти з життя, тож подія не викликала жодного інтересу серед представників ЗМІ. У кімнаті на його появу очікували п'ятеро – двоє нотаріусів, оператор, медсестра і представник лікарні. Лікаря Джана серед них не було, тож ніщо йому не заважатиме піти з життя тихо. За його вказівкою, кімнату нічим не прикрашали. На вигляд це була проста стерильна кімната з білими стінами, і тому він почувався комфортно. Тяньмін сказав оператору, що ознайомлений із процедурою, і йому не потрібен додатковий інструктаж. Той просто кивнув і вийшов, залишившись по інший бік скляної стіни. Після того, як пішли нотаріуси, в кімнаті для евтаназії лишалася тільки медсестра. Ця вродлива дівчина не виказувала жодного страху чи невпевненості, Хоча вперше асистувала під час такої процедури. Чітким і впевненим рухом вона ввела голку автоматичної ін'єкційної машини у вену лівої руки Тяньміна. Цієї миті він відчув дивний зв'язок із медсестрою, адже вона виявилася останньою людиною у світі, кого йому судилося побачити перед смертю. Тяньміну раптом закортіло дізнатися, хто йому допоміг побачити світ 28 років тому. Ці двоє людей входили до невеликої когорти тих, хто справді бажав йому допомогти протягом усього його життя. Тяньмін відчув потребу подякувати їм усім, тож просто сказав медсестрі «Дякую». Дівчина усміхнулась у відповідь і пішла. Її кроки були тихими, як у кішки. Програма активувала екран у горі, і на ньому висвітилося перше запитання. «Ви хочете завершити своє життя? Якщо відповідь так, натисніть 5. Якщо ні, натисніть 0». Він народився в родині інтелектуалів, проте його батька, вочевидь, бракувало комунікативних суспільних навичок і життєвої мудрості, тож вони не надто багато досягли в житті. Хоча батьки не мали жодного стосунку до еліти, вони воліли дати Тяньміну освіту, яку за їхнім уявленням здобувають діти аристократів. Усі книги, які він читав у дитинстві, були рафінованою класикою. Іншої музики, крім класичної, чути йому не доводилося. Друзі мали походити виключно з високоосвічених інтелігентних сімей. Батьки йому завжди нагадували, що довкола лише вульгарні люди з огидним почуттям прекрасного, і що смак членів їхньої родини значно вишуканіший за обивательський. У початковій школі Тяньмін іще товаришував із кількома хлопчиками, проте ніколи не наважувався запросити їх додому, адже зрозуміло було, що батьки не схвалять його дружби з тими вульгарними дітьми. Але вже в середній школі через продовження аристократичної освіти Тяньмін зажив репутації відлюдника. Саме в цей час батьки розлучилися. Тато зустрів молоду жінку, страхову агентку, а мати вдруге вийшла заміж за заможного будівельного підрядника. Нові обранці батьків, як на диво, були представниками саме тих верст обмежити спілкування сина, з якими вони так прагнули. Тож жодного морального авторитету і надалі виховувати дитину в цьому дусі в них не лишилося. Але й уже отриманої порції освіти тяньміну вистачало з лихвою. Щоб більше він намагався розірвати ментальні пута то сильніше вони врізалися в його свідомість. У середній школі він щодалі ставав замкненішим, чутливішим і уникав уваги людей. Усі спогади про дитинство та юність були одноманітно сірими. І він натиснув 5. Ви хочете завершити своє життя? Якщо відповідь так, натисніть 2. Якщо ні, натисніть 0. Він уявляв собі університет як некомфортне відразливе місце. Незнайоме оточення, натовпи дивних людей, складний шлях адаптації до всього нового. Його очікування здебільшого справдилися. Все так і було. Доти, доки він не зустрів Ченсінь. Тяньмін і раніше приваблював дівчат, проте сам жодного разу не відчував нічого подібного. Звичний дивний холод поступився місцем темним сонячним променям, які переливалися навколо. Спочатку він навіть не усвідомлював джерела цього дива. Здавалося, немов сонце силоюся пробитися крізь важкі хмари, що застилають увесь небосхил, через що світіння більше нагадує Бліду тінь місячного сяйва. Лише тоді, коли воно зникає, люди усвідомлюють, що це і було світло дня. Сонце Тяньміна закотилося на довгий період свят 1 жовтня, коли Чан Сінь поїхала додому і довкола запанувала звична сірість. Зрозуміло, що наймовірніше не тільки він відчував щось подібне з відвізом Ченсінь, Сінь, але його страждання не йшли в жодне порівняння з безсонними ночами інших хлопців, бо в нього не могло бути навіть найменших підстав сподіватися на щось. Він добре знав, що дівчатам не подобається його відчуженість і надзвичайна чутливість. Усе, на що він міг розраховувати, — милуватися здалеку, копатися в променях випромінюваного нею світла, стихами милуючись красою весни. Найпершим враженням, що виникло у Тяньміна від Ченсінь, була її надзвичайна небагатослівність. Виродливі дівчата рідко бувають мовчазними, але вона не справляла враження снігової королеви. Ченсінь говорила мало, Проте готова була слухати з непідробною зацікавленістю. Ясний, тихий погляд її очей переконував, що для неї важливе почути. Ченсі, відміну від вродливих однокласниць, ніколи не ігнорувала тяньміна, завжди усміхалася і віталася при зустрічі. Кілька разів, коли вся група збиралася на якусь вилазку, організатори, навмисно чи ні, забували запросити тяньміна, і вона щоразу спеціально знаходила його, щоб повідомити про ці плани. Пізніше дівчина стала першою в групі, Хто почав кликати його просто на ім'я – Тяньмін. У їхніх стосунках, якими обмеженими вони б не були, Чен Сінь справила на Тяньміна неабиякий вплив. Вона була чи не єдиною, хто розумів його вразливість і, здається, дуже переймалася через біль, який він може відчути. Але Тяньмін тільки спостерігав за її яскравим світлом, що осявало небо, жодним чином не намагаючись зробити бодай якийсь крок. Хувень, напевно, мав рацію. Вона така товариська з усіма. Проте згадка про одну подію все таки була особливою для тяньміна. На тій прогулянці вони разом із деякими одногрупниками підіймалися на невеличкий пагорб, аж раптом ченсінь нахилилася і щось обережно підхопила з кам'яних сходів. Слизький м'який потворний черв'як звивався між її білих пальців. Дівчина поруч заверещала на увесь голос Нащо ти береш до рук цю Гедоту? Ченсінь обережно віднесла черв'яка в траву, пояснивши, що на сходах його затопчуть. Насправді Тяньмін мало спілкувався з Ченсінь. За чотири роки спільного навчання на одинці вони говорили може разів зотре. Однієї прохолодної літньої ночі Тяньмін видерся на дах бібліотечного корпусу, одне з його найулюбленіших місць. Сюди забрідало дуже мало людей і завжди можна було побути на самоті. Нічне небо після дощу прояснилося, і Чумаський шлях, який зазвичай побачити було неможливо, також проявився у всій красі. Як дорога з молока, Тяньмін пішов на звук голосу і побачив Ченсінь. Він гадки не мав, що вона також тут. Літній нічний вітер розвивав її довге волосся. Ця сцена була подібна на сон. Вони одночасно підвели погляди на чумацький шлях. «Зірок так багато, наче небо вкрите туманною ковдрою», – вимовив Тяньмін. Чяньсінь відірвала погляд від споглядання нашої галактики і повернулася до нього. Простягнувши руку вниз у напрямку міста університетського кампусу, вона відповіла. Дивися, там також дуже красиво. Наше життя тут, а не деінде, в далеких закутках чумацького шляху. Але ж ми вчимося на інженерів аерокосмічної галузі. Наше завдання залишити землю, чи не так? Або ж поліпшити умови життя тут, щоб не довелося залишати власну планету. Тяньмін зрозумів, що так вона намагається м'яко, ефемістично вказати на його відчуженість і усамітнення. Йому нічого було відповісти. Саме того вечора між ними відбувся. Найтісніший фізичний контакт. Можливо, йому тільки здавалося, але він відчував тепло її тіла. Він жадав, щоб нічний вітер змінився і подув у його напрямку, метнувши пасма її довгого волосся прямо йому в обличчя. Після чотирьох років в університеті він не зміг скласти іспити для продовження навчання в аспірантурі. Натомість Чян Сінь зробила це без жодних труднощів. Вона поїхала на літо додому, а Тяньмін залишився чекати на її повернення в кампусі університету, щоб побачити ще бодай раз. Оскільки він втратив право на проживання в гуртожитку, йому довелося винайняти невеличку кімнату недалеко від університету і почати пошук якоїсь посади в місті. Він розіслав безліч резюме, ходив на співбесіди як на роботу, проте безрезультатно. Тяньміни оком не змигнув, як скінчилися літні канікули. Він повернувся до кампусу, він повернувся до кампуса в спробах відшукати знайому постать дівчини, але даремно. Після детальних розпитувань Тяньмін зміг дізнатися, що вона разом із викладачем перевелася в аспірантуру Інституту аерокосмічних технологій у Шанхаї, де закінчить своє навчання. Того самого дня Тяньмін знайшов роботу в новій компанії, що займалася передаванням і адаптацією аерокосмічних технологій для цивільного використання, тож потребувала великого штату спеціалістів. Яскраве сонце Тяньміна остаточно сховалося за обрієм, і зимою в серці – він розпочав свої спроби інтегруватися до соціуму. Він натиснув 2. Ви хочете завершити своє життя? Якщо відповідь так, натисніть 4. Якщо ні, натисніть 0. Почавши працювати, Тяньмін несподівано для себе виявив, що порівняно з однолітками в школі, спілкування зі співробітниками є значно невимушенішим і легшим. Йому навіть деякий час здавалося, що зі звичним усамітненням нарешті покінчено. Але невдало потрапивши кілька разів, у пастки офісних інтриг і отримавши поносу, він зрозумів усю жорстокість реального світу дорослих і засумував за студентськими роками. Як наслідок знову став на шляху самітнення і дистанціювався від колективу. Зрозуміло, що це мало катастрофічні наслідки для його кар'єри. Конкуренції не бракувало навіть на такому новоствореному державному підприємстві. Стоятимеш на місці і тебе з'їдять. І з року в рік його позиції в колективі лише погіршувалися. Останнім часом він зустрічався з кількома дівчатами, проте жодні стосунки не протривали довго. Причиною було не те, що місце в його серці займала Чен Сінь. Вона завжди лишалася сонцем за хмарами, за якими хотілося лише спостерігати, відчувати його м'яке світло, навіть ніколи не наважуючись мріяти скоротити відстань між ними. Він за всі ці роки жодного разу не спробував дізнатися хоча б щось про її подальше життя. Тільки припускав, що з її рівнем інтелекту Тянь Сінн, напевно, отримала докторську ступінь. Що стосувалося її особистого життя, то він навіть не хотів робити припущень. Основною перепоною у стосунках із жіночою статтю була його демонстративна відстороненість. Тянь що щосили намагався налагодити власне життя, але це було вище його сил. Парадоксальність ситуації полягала в тому, що йому бракувало навичок для повноцінного життя в суспільстві, але й поза ним він почувався зле. Фінансових ресурсів не вистачало, щоб вести життя затворника. Усе, що йому лишалося, балансувати на краю, страждаючи. Куди веде його стежка життя, він і гадки не мав. Але раптом Тяньмін побачив виразне означення кінця життєвого шляху. Він натиснув 4. Ви хочете завершити своє життя? Якщо відповідь так, натисніть 1. Якщо ні, натисніть 0. Рак легеніву діагностували на пізній стадії. Можливо, через попередні неправильні діагнози. Цей видрак – один із тих, що найшвидше прогресують, тож лікарі давали йому небагато часу. Вийшовши з лікарні з діагнозом, він не відчував страху. Єдиною емоцією, що залишалася, була пульсуюча самотність. Це відчуття в минулому, хоча й повільно, наростало, отримувалося невидимою греблею, що встигала підлаштовуватися під повільні зміни настрою. І ось тепер греблю прорвано. Самотність, що накопичувалася всі минулі роки, Немов на стіна води впала з неба, змиваючи все довкола, поширюючись далеко за межі його сили волі. Він хотів побачити Ченсінь. Того дня, не вагаючись, він придбав квиток і полетів до Шанхая. Уже під'їжджаючи до місця призначення на таксі, Тяньмін відчув, що запал вихолов. Він помирав, і ятрати рани минулого не було жодного сенсу. Він навіть не повідомив про свій приїзд, лише прагнув поглянути на Ченсінь здаля. Як ото потопаючий і відчайдушно виринає на поверхню, щоб вдихнути. останній вдихнути перед тим, як згинути в безодні назавжди. Опинившись перед воротами Академії аерокосмічних технологій, він заспокоївся остаточно. Тяньмін зрозумів, наскільки дурнуватими були його вчинки, зроблені протягом останніх кількох годин. Навіть якщо припустити, що Ченсінь продовжила тут навчання для здобуття наукового ступеня, вона вже давно мала закінчити аспірантуру тож її тут може не виявитися взагалі. Тяньмін розпитав охоронців біля воріт і з'ясував, що в академії працює 20 тисяч співробітників, тож для успішних пошуків йому треба знайти конкретний відділ, де вона працює. Але він давно втратив зв'язок зі своїми одногрупниками, тому не мав про них жодної актуальної інформації. На нього навалилася слабкість, дихати стало важко, тож він опустився на землю недалеко від воріт. Можливо, Чен ще працює тут. Робочий час добігав кінця. Якщо він зачекає біля виходу, то, ймовірно, матиме нагоду її побачити. Ворота Академії були дуже широкими, а на чорній невеличкій стіні біля телескопічної огорожі великими золотими іерогліфами була викарбувана офіційна назва установи – восьма дослідницька академія, і вона значно розрослася від часу заснування. Йому раптом спало на думку, а чи немає такий великий заклад інших виходів? Тож він підвівся і уточнив це в охоронця. Виявилося, що насправді виходів ще чотири, окрім цього. Він повільно повернувся на своє місце і знову сів. Робити більше не було чого. Шансів лишалося небагато за умови, якщо Ченсінь, після закінчення навчання все ще тут працює, якщо сьогодні в неї не вихідний і якщо вона виходитиме після роботи саме через ці ворота з п'ятьох. Ця миттю вібрала в себе всю сутність його життя. Наполегливе спостереження за промінчиком надії, який отот -от має з'явитися на оплії. Робочий день скінчився, і люди потяглися до виходу. Дехто пішки, деякі їхали на велосипедах чи автівках. Потік людей і транспортних засобів спочатку збільшувався від тоненької цівки до бурхливого потоку, а потім почав спадати. За годину з воріт виходили лише поодинокі люди та від'їжджали нечисленні машини ані сліду Ченсінь. Він був переконаний, що не пропустив її, навіть якщо вона їхала в автомобілі. Тож Ченсінь уже не працювала тут взагалі. Чи не вийшла на роботу сьогодні, чи ж скористалася іншим виходом. Призахідне сонце видовжувало тіні будинків і дерев, роблячи їх схожими на численні руки, які тягнулися до нього, аби втішити й розрадити. Він не зрушив з місця, поки геть не сутеніло, пізніше не міг пригадати, як повернувся на таксі в аеропорт, прилетів у своє місто і дістався холостяцького гуртожитку фірми, в якій працював. Він відчував, що вже помер. Він натиснув один. Ви хочете завершити своє життя? Якщо відповідь так, натисніть три. Якщо ні, натисніть нуль. Якою епітафію вигравірують на його могилі? Насправді він навіть не був певен, що матиме окрему могилу. Місця для поховання довкола Пекіна коштували великих грошей. Навіть якби батько захотів придбати для нього ділянку на кладовище, швидше за все сестра виступила б проти цієї ідеї. Вона ще жива, і їй ніде жити. Найімовірніше його прах заморують у стіну на Бабаушанському цвинтарі. Але якщо він усе-таки матиме надгробок, то було б добре, якби там написали. Прийшов у цей світ, полюбив, подарував зірку і пішов у засвіти. Він натиснув три. У той бік скла відбувалася якась метушня. Щойно Юнтяньмін останній раз натиснув кнопку, що відділяло його від смерті. Двері в кімнату для евтаназії прочинилися і до неї вилилася ціла юрба людей. Першим до ліжка керівник програми евтаназії, аби натиснути кнопку вимкнення на ін'єкційній машині. А на п'ятий йому наступав директор лікарні, який вирвав шнур живлення машини з настійної розетки. Ще за мить медсестра так сильно смикнула трубку з препаратами, що вирвала її одночасно з обох боків, із машини і з лівого зап'яска тяньміна, спричинивши кілька болісних митей. Усі зібралися довкола трубки, силуючись розладіти щось усередині. Нарешті хтось смовив. «Ми ледве встигли». Схоже препарат ще не потрапив до його кровоносної системи. Ми сестри, заходилися перев'язувати тяньміну закривавлений зап'ясток. По той бік скляної перегородки залишалася стояти лише одна людина, але вона осявала для нього цілий світ там стояла Ченсінь. Тяньмін відчував, як сльози ченсінь просочуються крізь одяг, зрошуючи йому груди. Побачивши її вперше, він подумав, що вона геть не змінилася, але тепер помітив, що волосся Ченсінь, яке завжди спадало до плечей пістрижено коротше, і зачіска сягає лише шиї. Кінці були елегантно підкручені, ніби спокушали простягнути руку і нарешті доторкнутися до волосся, зробити те, чого він так давно прагнув. Але йому досі бракувало для цього сміливості. «Не повна руїна», – подумав він. ще ніколи в житті не почувався так легко, не мов парив в небесах. Тривала тиша нагадувала вічний спокій у царстві небесному, і тягоміно хотілося, щоб так тривало вічно. «Тобі не під силу врятувати мене», сказав він подумки Ченсінь. «Я дослухаюся до твого прохання і не шукатиму більше можливості зробити евтаназію легально. Але все одно від долі не втечеш. Усі там будемо. Сподіваюся, ти погодишся прийняти подаровану мною зірку, і вона принесе тобі щастя». Ченсінь, здавалося, почула його думки і підняла голову. Уперше, їхні очі опинилися настільки близько, значно ближче, ніж він міг навіть мріяти. Її прекрасні очі ще яскравіші від виплаканих сліз, краяли йому серце. Але коли вона, зрештою, змогла вимовити хоча б слово, він почув геть неочікуване. Тяньміне, а тобі відомо, що закон про евтаназію був ухвалений саме заради тебе?